Kapittel 4 Og det skal skje i dagenes siste del at fjellet der Jehovas hus står skal bli grunnfestet over toppen av fjellene, og det skal i sannhet bli løftet opp over høydene, og til det skal folkeslag strømme. Og mange nationer skal visselig gå av sted og si «Kom, la oss gå opp til Jehovas fjell og til Jakobs Guds hus, og han skal lære oss sine veier» og vi vil vandre på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Jehovas ord fra Jerusalem. Og han skal med sikkerhet felle dom blant mange folkeslag, og bringe orden i forholdene vedrørende mektige nasjoner langt borte. Og de skal smi sine sverd om til plodsjær, og sine spyd til beskjæringskniver. De skal ikke løfte sverd, nasjon mot nasjon, og de skal ikke mer lære å krig. Og de skal sitte hver under sin vinerank og under sitt fikentre, og det vil ikke være noen som får dem til å skjelve, for herstyrkene sier Jehovas munn har talt. For alle folkeslagene kommer til å vandre hvert i sin Guds navn, men vi for vår del skal vandre i Jehova, vår Guds navn, til uavgrensetid, ja, for evig. «På den dagen», lyder Jehovas utsang, «vil jeg samle henne som haltet, og henne som var drevet bort.» «Vil jeg samle inn, ja, henne som jeg har handlet illemot. Og jeg skal visselig gjøre henne som haltet til en rest, og henne som ble ført langt bort til en mektig nasjon. Og Jehova skal i sannhet herske som konge over dem på Sionfjellet, fra nå av og til uavgrenset tid. «Og du, Jordens tårn, Sions datter sjau, helt til deg skal det komme. Ja, det første herredømme skal med sikkerhet komme.» Det er kongedømme som tilhører Jerusalems datter. Og nå, hvorfor fortsetter du å rope høyt? Er det ingen konge i dig eller er din rådgiver gått til grunne, slik at vere like en fødende kvinnes har grepet dig? Vri deg i smerte og press fram, du Sions datter, like en fødende kvinne, for nå skal du gå ut av en by, og du vil måtte bo ute i marken, og du vil måtte dra helt til Babylon. Der skal du bli utfridd. Der skal Jehova kjøpe deg tilbake av dine fienders hånd. Og nå skal mange nationer sannelig bli samlet mot dig De som sier, «La henne bli smittet, og måtte våre øyne se på Sion». Men de, de har ikke lært Jehovas tanker å kjenne, og de har ikke forstått hans råd. For han skal visselig samle dem sammen som en skår med nyskåret korn til treskeplassen. «Stå opp på tresk, du Sionsdatter, for i torn skal jeg forvandle til jern, og dine klover skal jeg forvandle til kobber, og du skal i sannhet pulverisere mange folkeslag, og ved bann skal du i virkeligheten vie deres urette vinning til Jehova, og deres rikdommer til hele jordens sanne Herre.»